kada je jedva čekamo da i nas, gospodar naš, uvede s ljudima dobrim. I Allah im, zbog onoga što govore, kao nagradu dženecke bašće dati, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, to će biti nagrada za sve one koji dobra djela čine. A oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše budu uporicali, bit će stanovnici u džehennemu, O vjernici, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju. I jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo, i bojte se Allaha u kojeg vjerujete. Allah vas neće kazniti ako se zakonete nenamirno, ali će vas kazniti ako se zakonete namjerno. Otkup za prekršenu zakljetvu je da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljat svoju nahranite ili da ih odjenete ili da roba, robstvo oslobodite. A onaj ko ne bude mogao neka tri dana posti. Tako se za zakljete vaše odkupujte kada se zakunete a o zakljetvama svojim brinite se. Eto, Tako vam Allah objašnjava propise svoje da biste bili zahvalni. O vjernici, vino i kocka i komiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. Šeitan odjelo. Zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od na Allaha i od molitve odvrati. A hoćete li se savkaniti i budite poslušni Allahu i budite poslušni poslaniku i oprezni budite a ako glave okrenete onda znajte da je poslanik naš dužan samo da jasno obznani onima koji vjeruju i dobra djela čini nema nikakva grijeha u ono me što oni pojedu i popiju kad se klone onoga što im je zabranjeno i kad vjeruju i dobra djela čini Zatim se Allaha boje i vjeruju i onda se grijeha klone i dobročine. Allah voli one koji drugima dobročine. O vjernici, Allah će vas dovoditi u iskušenje sa divljači koja će biti nadovat ruku vaših i kopalja vaši. da Allah ukaže na onoga koji ga se boji kad ga niko ne vidi, a onoga koji poslije toga nasilje učini, šeka patnja O vjernici ne ubijajte divljač dok obavljate obrede hadža onome od vas koje je hotimićno ubije kazno je da jednu domaću životinju čiju će vrijednost procijeniti dvojica vaših pravednih ljudi pokloniti Kabi ili da se iskupite ime što će ravno tome nahraniti siromahe ili postiti da bi osjetio pogubnost postupka svoga Allah je već uprostio ono što je bilo. Onoga ako to opet uradi, Allah će kazniti. Allah je silan i strog. Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se da nakopno lovite dok obrede hađa obavljate i bojte se Allaha pred kojim ćete se sabrati. Allah je učinio da keaba časni hram bude preporod za ljude, a tako i sveti i mjeseci kurbane, kurbani, naročito oni ogrlicama označeni. Zato da znate da je Allah upoznato ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, da Allah zaista sve zna. Neka znate da Allah strogo kažnjava, ali i da prašta i da je milostiv. Poslaniku je jedino dužnost da objavi Allah zna i ono što javno činite i ono što sakrijete. Reci, nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno, makar što te iznenađuje mnoštvo onoga što je zabranjeno. Zato se Allaha bojte, ovi koji ste razumom obdareni, da biste ono što želite postigli. O vjernici, ne zapitkujte onome što će vam pričiniti neprijatnosti ako vam se objasni. A ako budete pitali za to dok se Kur'an objavljuje, objasnićemo se. Ono ranije Allah vam je već prostio, Allah prašta i blag je. Neki ljudi su prije vas pitali za to, pa poslije u to nisu povjerovali. Allah nije propisao ni Behiru, ni Saibu, ni Vasilu, ani Hama. To oni koji ne vjeruju govore Allahu laži i većina njih nema pameti. A kada im se kaže, pristupite onome što Allah objavljuje i poslaniku, oni odgovaraju. Dovoljno nam je ono što smo od predaka naših zapamtili. Zari ako predsi njihovi nisu ništa znali i ako nisu na pravom putu bili? O vjernici, brinite se o sebi. Ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao. Allah, hoćete se svi vratiti. I on će vas obavijestiti ono što ste radili, o vjernici, kada vam se približi smrt. Prilikom davanja oporuke neka vam posvjedoče dvojica pravednih rođaka vaši ili neka druga dvojica koji nisu vaši, ako ste na putu, a pojave se znaci smrti. A ako posumnjate, zadržite ih poslije obavljene molitve i neka se Allahom zakonu. Mi zakljetvu ni za kakvu cijenu nećemo prodati, makar se radilo i o kakvu rođaku i svjedočenje koje Allah propisao nećemo uskratiti, jer bi smo tada bili doista griješnici. A ako se dozna da su njih dvojica zgriješila, onda će njih zamijeniti druga dvojica od onih kojima je šteta nonesena. I neka se Allahom zakonu. Naše zakletve su vjerodostojnije od zakletvi njihovi, mi se nismo krivo zakljeli jer bismo tada zaista nepravedni bili najlakše je tako oni mogu da izvrše sve dočinje svoje onako kako treba i da se ne plaše da će njihove zaklete drugim zakletvama biti pobijane i bojte se Allaha i slušajte Allah neće ukazati na pravi put ljudima koji su veliki griješnici no dan kada Allah sakupi poslanike Jupita dali su vam se odazivali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 Od blata nešto poput ptice napravio i u nju udahnu i kada je ona voljom mojom postala ptica. I kada si voljom mojom odrođenja slijepa i gubavca izcijelio i kada si voljom mojom mrtve rizao i kada samo tebe sinove i odbio kad si im ti jasne dokaze donio pa su oni među njima koji nisu vjerovali povikali. Ovo nije ništa drugo do prava vrađbina. I kada sam učenicima naredio, vjerujte u mene i poslanika moga, oni su odgovorili, vjerujemo, a ti budi svjedok da smo muslimani. A kada učenici rekoše, o Isa, sine Mirjemin, može li nam gospodar tvoj trpezu s neba spustiti? On reče, bojte se Allaha ako ste vjernici. Mi želimo, rekoše oni. Da s nje jedemo i da srca naša budu usmireno i da se uvjerimo da si nam istinu govorio i da o njoj budemo sjedoci. Isa, sin Merjemin, reče O Allahu, gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude praznik i prvima od nas i onima kasnim i čudo tvoje i nahrani nas, a ti si hranitelj najbolji. Ja ću vam je spustiti, reč Allah, ali će one među vama koji poslije ne budu vjerovali kazniti, kaznom kakvom nikoga na svijetu neću kazniti. A kad Allah rekne, o Isa, sine Mirjemin, jesi li ti govorio ljudima, prihvatite mene i majku moju kao dva Boga uz Allaha, on će reći, hvalje neka si ti. Meni nije prilično da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, ti to već znaš. Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta ti znaš. Samo ti jedini sve što je znaš. Ja sam im samo ono govorio što si mi ti naredio. Klanjajte sa Allahu i mome i svome gospodaru. I ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio. A kad si mi ti dušu uzeo, ti si ih jedini nadzirao, ti nad svim bdiš. Ako ih kazniš, robovi su tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar ti si. Allah će reći, Ovoj danu dan kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti. Njima će dženecke bašće kroz koje teku rijeke pripasti vječno i do vijeka će u njima ostati. Allah će zadovoljan njima biti a i, i njim, To će veliki uspjeh biti. Allahuva je vlast na nebesima i na zemlji i na onim što je na njima. On sve može. Stoka u ime Allaha milostivog samilostnog. Hvalje neka je Allah koji je nebesa i zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao pa opet oni koji ne vjeruju, druge sa gospodarom svojim izjednačuju. On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo On zna kada će smak svijeta biti, a vi opet sumnjate. On je Allah na nebesima i na zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite a nevjernicima ne dođe ni jedan dokaz od gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu. Oni smatruju da je laž istina koja im dolazi, ali njih će sigurno stići posljedice onoga čemu se rugaju. Zar oni ne znaju koliko smo mi naroda prije njih uništili, kojima smo na zemlji mogućnosti davali kakve vama nismo dali i kojima smo kišu obilatu slali i učinili da rijeke pored njih teku, pa smo i zbog grijehova njihovi uništavali i druga pokoljenja poslije njih stvarali. A i da ti knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opipaju, opet bi sigurno rekli oni koji neće da vjeruju, ovo nije ništa drugo do prava vrađbina. Oni govore, trebalo je da mu se pošalje melek, a da meleka pošaljemo, s bi svršeno bilo. Ni ciglića s vremena im ne bi više dao. A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno. Poslanicima su se i prije tebe rugali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali. Reci, putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali, upitaj, Čije je sve ono što je na nebesima i na zemlji i odgovori Allahovo. On je sebi propisao da bude milostiv. On će vas na sudnjem danu sakupiti. U to nema nikakve sumnje. Oni koji su sebe upropastili pa i oni neće vjerovati. Njemu pripada sve što postoji u noći i danu. On se čuje i sve zna. Reci, zar da za zaštitnika uzmijem nekog drugog osim Allaha stvoritelja nebesa i zemlje, on hrani, a njega niko ne hrani. Reci, meni je naređeno da budem prvi među onima koji se pokoravaju i nikako ne budi od onih kojim drugi druge rani smatraju. Reci, ako ne budem poslušan svome gospodaru, ja se plašim patnje na velikom danu, a onaj ko toga dana bude pošteđen. On mu se smilovao i to je očiti uspjev. Ako te od Allaha neka nevolja pogodi pa, niko je osim njega ne može otkloniti. A ako ti kakvo dobro podari pa, samo je on svemoćni. I jedini on vlada robovima svojim, on je mudar i sveznajući. Reci, ko je svjedok najpouzdaniji i odgovori Allah, on će između mene i vas svjedok biti.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 Ima li nepravednijeg od onoga koji Allahu govori laži ili ne priznaje dokaze njegove, nepravedni zaista neće uspjeti. A na dan kada ih sve sakupimo, pa upitamo one koji su druge njemu ravni smatrali, gdje su vam božanstva vaša koja ste bogovima držali, neće im ništa drugo preostati nego da reknu Allaha nam, gospodara nam našeg. Mi nismo nikoga Allahu ravni smatrali,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 To su samo izmišljotine naroda, davnašnji. Oni zabranjuju da se u Kur'an vjeruje i sami se od njega udaljavaju i sami sebi uprapaštavaju, a da i ne primjećuju. A da te vidjeti kako će, kad pred vatnom budu zadržani reći, da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo. Ne, ne. Njima će očevidno postati ono što su prije krili. a kada bi i bili povraćeni, opet bi nastavili da rade ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci i rekli bi, nema života osim na ovom svijetu i mi nećemo biti oživljeni. A da ti je vidjeti kako će, kada pred gospodaram svojim budu zaustavljeni i kad ih on upita, zar ovo nije istina odgovoriti, jeste, tako nam gospodara našeg.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 A onaj svijet je zaista bolji za one koji se Allaha boje. Zašto se ne opametite? Mi znamo da tebe zaista žalosti to što oni govore. Oni doista ne ukrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi. A poslanici su i prije tebe lažni smatrani, pa su trpjeli što su ih u lažu gonili i mučili sve dok im ne bi došla pomoć naša, A niko ne može Allahove riječi izmijeniti i do tebe su doprle oposlanicima neke vijesti. Ako je tebi teško to što oni glave okreću, onda, ako možeš, potraži kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo pa im donesi jedno čudo da Allah hoće, on bi ih sve na pravom putu sakupio. Zato on nikako ne budi od onih koji to ne znaju. Odazvat će se jedino oni koji su poslušni Allah će umrle oživjeti, zatim njemu će se svi vratiti. Oni govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje kakvo čudo? Reci, Allah je kadar da pošalje čudo, ali većina njih ne zna. Sve životinje koje po zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete, svjetovi su poput vas. U knjizi mi nismo ništa izostavili i sakupit će se poslije pred gospodarom svojim a oni koji dokaze naše poriču, gluhi su i nijemi, u tminama su. Onoga koga hoće, Allah ostavlja u zavlodi, a onoga koga hoće, na pravi put izvodi. Reci, kažite vi meni, ako istinu govorite, kad bi vam došla Allahova kazna ili vas iznenadio smak svijeta, da li biste ikog drugog osima Allaha priznavali Njega biste samo molili da, ako hoće, otkloni od vas ono zašto ste ga molili, a ne bi vam ni na pali oni koje ste moravnim smatrali. A poslanike smo i narodima prije tebe slali, i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali, ne bili poslušni postali. Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna naša došla, ali srce njihova su ostala tvrda a šeiten im je lijep i prikazivao ono što su radili. I kada bi zaboravili ono u čime su pominjani, mi bismo im kapije svega otvorili, a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili. I zameo bi se trag narodu koji je činio zlo i neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova, reci Kažite vi meni, ako bi vas Allah sluha vašeg i vida vašeg lišio i srca vaša zapečetio, koji bi vam Bog osim Allaha to vratio? Pogledaj kako dokaz iznosimo, a oni opet glavu okreću. Reci, kažite vi meni, ako bi vas Allahova kazna stigla neočekivanu ili javnu, zar bi iko drugi do narod nevjernički nastradao? Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radostne vijesti i da opominju. Nekak se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine, ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju. A one koju dokaze naše nevjeruju. vjeruju, stiče će kazna zato što griješno postupaju. u Reci, ja vam ne kažem, u mene su Allahove riznice, niti meni je poznat nevidljivi svijet, niti vam kažem ja sam melek.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 Ti nećeš za njih odgovarati, ani oni neće odgovarati za tebe, jer bi, ako bi ih otjerao, nasilnik bio. I tako mi jedne drugima iskušavamo da bi nevjernici rekli, zar su to oni kojima je Allah između nas milost ukazao, a zar Allah dobro ne poznaje one koji su zahvalni. A kada ti dođu oni koji u riječi naše vjeruju, ti reci, mir vama gospodar vaš je sam sebi propisao da bude milostiv. Ako neko od vas kako ružno dijelo iz lakomislenosti učini, pa se poslije pokaje i popravi, pa Allah će doista uprostiti i samilostan biti. Tako mi potanko izlažemo dokaze i da bi očevidan bio put kojim idu griješnici. Reci, meni je zabranjeno da se klanjam onima kojima se vi pored Allaha klanjate. Reci,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 U njega su ključevi svih tajni, samo ih on zna. I on jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru. I ni jedan list ne opadne, a da on za nj ne zna. I nema zrna u tminama zemlje, niti ičeg svježeg, niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj knjizi. On vas noću uspavlje, a zna i šta ste preko dana griješili. Zatim vas budi. Sve dok ne dođe čas smrti, na kraju njemu ćete se vratiti i On će vas me što ste radili obavijestiti. On vlada robovima svojim i šalje vam a kad nekom od vas smrt dođe i za slanici našemu bez oklijevanja dušu uzmu. Oni će poslije biti vraćeni Allahu, svome istinskom gospodaru, Samo će se on pitati i on će najbrže obračun svidjeti. Reci, Kova si iz strahota na kopnu i na moru izbavlja, kada mu se i javno i tajno ponizno molite? Ako na son iz ovoga izbavi, sigurno ćemo biti zahvalni. Reci, Allah vas iz njih i svakije nevolje izbavlja, pa vi ipak smatrate da imanja njemu ravnih. Reci, oni je da pošalje proti vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite. Pogledaj samo kako mi potanko iznosimo dokaze, da bi se oni razumili. Tvoj narod kaznu poriče, a ona istina reci, ja nisam vaš čuvar. Svaki je nagovješta ima svoje vrijeme i vi ćete znati. Kada vidiš one koji se riječima našim rugaju, nek si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne pređu, A ako te šeitana vede da zaboraviš, onda ne sjedi više s nevjernicima kad se opomene sjetiš. One koji se boja Laha neće za njih račun polagati, ali su dužni da opominju, ne bili se okanjili. Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju i koje je život na ovom svijetu obmanuo, a opominje Kur'anom da čovjek zbog onoga što radi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 On je taj pred kojim ćete biti sakupljeni. I on je taj koji je nebesa i zemlju u istinu stvorio. Čim on za nešto rekne budi, ono biva. Riječ njegova istina, samo će on imati vlast na dan kad se u rog duhne, on zna vidljivi i vidljivi svijet i on je mudar i sveznajući. A kad Ibrahim reče ocu svome Azeru,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 Ja ni samo od onih koji njemu druge ravnim smatraju. I narod njegov se s njime raspravljao. Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu, a on je mene uputio, reče on. Ja se ne bojim oni, koje vi njemu ravnim smatrate. Biće samo ono što gospodar moj bude htio. Gospodar moj znanjem svojim obuhvata sve. Zašto se ne urazumite? A kako bi se boja oni koji s njim izjednačujete da se vi ne bojite što Allahu druge rane smatrate iako vam on zato nije nikakav dokaz dao i znate li vi ko će mi vi, biti siguran biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje smgobolštvom ne miješaju oni će biti na pravom putu to su dokazi naši koje dao smo ibrahimu za narod njegov mi više stepene dajemo onima kojima mi hoćemo. Gospodar Tvoje, uistinu, mudar i sveznajući. I mi mu poklonismo smo Ishaka i Jakuba. I svakog uputi smo, a Nuha smo još prije uputili i od potomaka njegovi Davuda i Sulejmana i Ejjoba i Jusufa i Musa i Haruna. Eto, tako mi nagrađujemo onej koji dobra djela čine, I Zekerija, i Jahja, i Isa, i Ilijasa. Svi oni su bili dobri. I Ismajila, i Elijasa, i Junusa, i Luta. I svima smo prednost nad svijetom ostalim dali. I neke predke njihove, i potomke njihovi, braću njihovu. Njih smo odabrali i na pravi put im ukazali. To je Allahovu pustvo, na kojen ukaze on ima ko ima hoće odrobova svoji a da su oni drugi njemu ravni smatrali sigurno bi im propalo ono što su činili to su oni kojima smo mi knjige i mudrost i vjerovjesništvo dali pa ako ovi u to ne vjeruju mi smo time zadužili ljude koji će u to vjerovati nihje Allahu putio zato slijedi njihov pravi put reci ja od vas ne tražim nagradu za Kur'an On je samo povuka svjetovima. Jevreji ne poznaju Allaha kako treba, kad govore Nijednom čovjeku Allah nije ništa objavio, reci A koji objavio knjigu koju je donio Musa kao svjetlu i putuka s ludima, koju na listove stavljate i pokazujete, a mnogo i krijete, i poučavate se onome što ni vi, ni preci vaši, ni iste znali, reci Allah. Zatim ih ostavi neka sa lažima svojim zabavljaju. A ova knjiga koju objavljujemo, blagoslovljena je. Ona potvrđuje ono uprije da opominješ meku i ostali svijet. A oni koji onaj svijet vjeruju, vjeruju i u nju i o molitvama svojim brigobrinu. koje Ko je nepravedniji od onoga koji laži o Allahu iznosi ili koji govori, objavljuje mi se, a ništa mu se ne objavljuje.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 onakvi kakme smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali. Mi ne vidimo s vama božanstva vaša koja ste njemu ravni smatrali. Pokidane su veze među vama i nema vam oni koje ste posljednicima držali. Allah čini da zrnje i košpice proklijaju. On iz neživa izvodi živo, iz živa neživo. To vam je eto Allah. Pa kuda se onda odmečete? On čini da zora sviće. On je noć odredio za počinak, a sunce i mjesec za računanje vremena. To je odredba silnoga, sveznajućeg. On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate na kopnu i moru. Mi ko objašnjavamo znamenja naša ljudima koji znaju.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 naročito masline i šipci slični i različiti posmatrajte zato plodove njihove kad se tek pojave i kad zru to je zaista dooka za ljude koji vjeruju nevjernici smatraju džinnove ravne Allahu a on je njih stvorio i izmislili su nemisljeći šta govore da on ima sinovi kćeri a valje nekaj on i vrlo visoko iznad onoga kako ga oni opisuju Oni je stvoritelj nebesa i zemlje. Otkud njemu dijete kad nema žene, on se stvara i samo on sve zna. To vam je Allah, gospodar vaš. Nema drugog Boga osim njega, stvoritelja svega. Zato se njemu klanjajte, on nad svim bdi. Pogledi do njega ne mogu doprijeti, a on do pogleda dopire. On je milosti i upućeno sve. Od gospodara vašeg dolazivam dokazi, pa onaj koji usvaja u svoju korist ocini, a onaj koji je slijep na svoju štetu je slijep, a ja nisam vaš čuvar. I je to tako. Mi na razni načine izlažemo dokaze da bi oni rekli ti si učio i da bismo to objasnili ljudima koji hoće da znaju. Ti ono što ti gospodar tvoj objavljuje slušaj, drugoga Boga osim njega nema i mnogo bošce izbjegavaj. Da Allah hoće, oni ne bi drugi njemu ravni smatrali, a mi tebe nismo čuvarom njihovim učinili, niti si ti njihov staratelj. Ne grdite one kojima se oni pored Allaha klanaju, da ne bi i oni nepravedno i nemisleći šta govori Allaha grdili. Kao jovima.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 A odakle vi znate da će oni kad bi im ono došlo vjernici postati i da mi srca njihova i oči njihove nećemo zapečatiti i da neće vjerovati kao što oni prije nisu vjerovali i da ih nećemo ostaviti da uzabrdi svojoj lutaju smeteni Istino je rekao uzvišeni Allah